Перша книга царів Розділ 15 На 18-м році царювання Єровама, сина Навата, почав царювати над юдеями Авія. Він царював три роки в Єрусалимі. Матір його звалась Мааха, дочка Авесолома. Він ходив у всіх гріхах батька свого Ровама, які той чинив перед ним, і серце його не було віддане Господові, Богові його, як серце предка його Давида. Та тільки заради Давида Господь Бог його дав йому світич в Єрусалимі, зберігши його синів після нього і пощадивши Єрусалим. Бо Давид чинив правду в очах Господніх, і поки віку його не відступав ні від чого, що велів йому Господь, окрім поступку з гетитом Урією. А війна між Ровоамом і Єровоамом точилась по всі дні життя Авії. Решта ж дій Авії та все, що він чинив, записано у літописній книзі царів юдейських. Отож, була війна між Авією та Єровоамом. І спочив Авія зі своїми батьками, і поховано його у Давид-городі. Замість нього царював син його Аса. На 20 році царювання Єровоама почав царювати Аса, цар юдейський. Він царював 41 рік у Єрусалимі. Бабуня його звалась Мааха, дочка Авесалома. Аса чинив те, що Господові було до вподоби, робив, як предок його Давид. Він вигнав розпусників з краю і викинув усіх бавванів, що поробили його предки. Навіть бабуню свою Мааху позбавив достоїнства великої пані за те, що вона зробила подобу Астарти. Аса порубав її подобу і спалив у кедрон долині. Але узвища не було знесено, хоч серце Аси і було віддане Господові, поки віку його. Він вніс у господній храм Присвяти свого батька і свої власні – срібло, золото і посуд. Між Асою і Ваасою, царем ізраїльським, була війна, поки віку їхнього. Вааса, цар ізраїльський, двигнувся проти юдеї і укріпив раму, щоб ніхто не виходив і не входив до Аси, царя юдейського. Отож, Аса взяв все срібло і золото, що ще було зосталось у скарбниці Господнього храму та й скарбниці царського палацу, та й віддав його в руки своїм слугам. І послав їх цар Аса до Бенгаддада, сина Таврімона, сина Хезіона, царя Арамійського, що жив у Дамаску, і повелів йому сказати – Нехай буде союз між мною і тобою, як між моїм батьком та твоїм батьком. Ось я посилаю тобі гостинця сріблом і золотом, зламай союз, що у тебе з Ваасою, царем ізраїльським, щоб він відступив від мене. Послухався Бенгадат царя Аси і послав своїх військових отаманів проти ізраїльських міст і завоював. Ійон, Дан, авел у весь Увесь Кінерот, усю нафталі землю Як же почув про це Вааса Перестав укріпляти раму І повернувся у тірцу Тоді цар Аса скликав усіх юдеїв Не виключаючи нікого І ті забрали з рами каміння і дерево Що Вааса вживав для будови Ними цар Аса укріпив Геву, що в Ніамині, і Міцпу. Вся решта дій Аси, всі його подвиги та все, що він вчинив, і міста, що збудував, записані в літописній книзі царів юдейських. На старість він хворував на ноги. І спочив Аса зі своїми батьками, і поховали його, в місті Давида, його предка. Замість нього царював його син Йосафат. Надав син Єроваама став царем над Ізраїлем на другому році царювання Аси, царя юдейського, і царював два роки над Ізраїлем. Він чинив таке, що Господові було недовподоби, і ходив дорогою батька свого, Єровоама, і в його гріхах, якими той увів у гріх Ізраїля. Та Вааса, син Ахії, з дому із Сахара, вчинив проти нього змову і вбив його у Гіббетоні, філистимлянському місті, коли надав і весь Ізраїль облягли Гіббетон. Вааса вбив його на третій рік царювання Аси, царя юдейського. І став царем на його місці. Як тільки ж став царем, вибив увесь дім Єроваама, не заставив ні душі з роду Єроваама до цілковитої заглади, за словом, що Господь сказав через слугу свого Ахію з щило. Вибив за гріхи, яких Єроваам допустився, і якими ввів у гріх Ізраїля, та за обурення до якого довів Господа, Бога Ізраїля. Решта дій Надава і все, що він чинив, записане у літописній книзі царів ізраїльських. А була ж війна між Асою та Ваасою, царем ізраїльським, поки віку їхнього. На третьому році Аси, царя юдейського, став Вааса, син Ахії, царем над усім Ізраїлем, у Тірці, і царював двадцять чотири роки. Він чинив таке, що Господові було недовподоби, і ходив дорогою Єроваама і в його гріхах, якими той ввів у гріх Ізраїля.